Bapak Ibu hadirin jamaah, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tidak semua pertanyaan akan terjawab pada malam hari ini. Maka dari itu kami memulai untuk memohon maaf apabila nanti sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Dan yang kedua kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang sedikit atau banyak terkait dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini. Saya diberi kesempatan menjawab tiga. Soalan lebih dulu. Pertama, apakah Ash'ari itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Berarti dia tak menangkap apa yang saya cakap tadi. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Khalqul Quran, ada Mujassimah. Datanglah Imam Abdul Hasan al al-Ash'ari Menyusun Membantah itu semua Maka disebut Asyari itu Ahlu sunnah wal Jamaah Al-asyairah Hum ahlu sunnah wal jamaah Man huwal azhari Siapa itu azhari Yang betul Bermanhaj al-azhar itu siapa Kata Syekh Ali Jumaah Pertama Asyariyul aqidah Aqidahnya asyari Atau maturidih at-tamadhub Bi-ahadil madhahib al Bermazhab Dalam bidang faqih Itu yang dikatakan Ustaz Azhar Idrus tadi Ikut ulama Bermazhab Ikut ulama Yang ketiga Dalam ber Akhlak Bermoral Beretika Mengikut kepada Imam Abu Hamid al-Ghazali Mereka yang merumuskannya dalam buku Sehingga menjadi sistematis Al-Quran dan Sunnah. Betul. Tapi apa kita sanggup? Apa mampu datang ulama menyusurnya. Untuk memudahkan. Ada namanya Ulumul Hadis. Suhih, Hassan, Da'ib, Ma'uduq, Mutawatir, Mutawatirlafzi, Mutariful Malawi, Gharif, Aziz, Masyur, Muqatik, Mu'alaq, Mu'adal. Itu tak ada zaman Nabi. Ulama menyusunnya. Nah dalam bidang Ulumul Hadis ada... Dalam bidang kiraat ada Dalam bidang tafsir ada Ada dalam bidang aqidah Siapa yang paling sistematis menyusun? Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari Lalu kenapa ada salah satu ustaz terkenal di Indonesia Menyebut kaum Ash'ari itu keluar dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang menyebut as'ari keluar dari ahlus sunnah wal jamaah itu kutil-kutil aja. <tik> sawadul a'zam sawadul sawat hitam a'zam menghitam seking banyaknya dari mulai Maroko sampai Maroke itu as'ari as'ari orang yang mengklaim maka dia hanya kecil kelompok kecil saja Di dunia ini, kalau dibandingkan dunia Apakah Ahlu Sunnah wal Jama'ah mengikut man salaf? Iyalah. Khairul <tik> qurun qarni sebaik-baik abad-abadku. Sumal ladhina yulunahum satu abad sesudah itu. Sumal ladhina yulunahum satu abad sesudah itu. <tik salts mosquitoes> Mereka merumuskannya menjadi satu Bahan mentah masakannya apa? Cabai, bawang, tomat, gula Cabai, bawang, tomat, kunyit, lengkuas Itu bahan mentahnya Lalu kemudian diolah menjadi asam bawang Diolah menjadi gulai masam Diolah menjadi gulai macam-macam Bahannya itu dari salaf Imam Syafi'i menyusun mazhab Syafi'i Dari mana? Nabi sahabat tabi'in Menyusun ilmu akidah dari mana? Nabi sahabat tabi'in Menyusun ilmu kiraat dari mana? Nabi sahabat tabi'in Bahan mentahnya sama Karena saya pernah dengar bahawa orang yang tidak bermanhaj salaf Berarti akidahnya rusak Dan tidak termasuk alu Mereka salafus salih Mengikut salaf Mana dalil bahawa asyari mentakwil itu mengikut salaf Kulilman alaiha semua yang di atas muka bumi ini binasa wayabaqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram yang kekal hanya wajah Tuhanmu semuanya hancur yang kekal hanya wajah Tuhanmu gimana memahami itu semuanya hancur tinggal wajahnya aja maka apakah Imam Al Bukhari mentakwilkan ayat itu wa yabqa mulkuhu wajah disitu situ ditakwilkannya menjadi mulku kekuasaan. Jadi Imam Ash'ari mentakwil itu dari mana diambil? Dari salaf Imam Abdullah bin Abbas, mentakwil Mujahid, mentakwil Imam Malik, mentakwil datang Imam Ash'ari menyusunnya secara sistematis. Takwil adalah manhaj salaf. Begitu juga dengan tafwid Juga manhaj salaf Mereka berdiri di atas salafus salih Yang jadi masalah kan Kita berhadapan dengan orang Hanya kami saja yang salaf Hanya kami saja yang ahlu sunnah Hanya kami saja yang ikut Nabi Hanya kami saja yang benar Itu salah satu ciri-ciri dari khawarij Karena khawarij dia katakan Inil hukmu illa lillah Hanya hukum Allah Sahabat Nabi pun dia kapirkan embryo embrio, khawarij Makanya Syekh Abu Karimah dari Al-Azhar Menulis Khawarijul ummah Syekh Abu Syekh Muhammad Ali Jum'ah Doktor Muhammad Ali Jum'ah Mantan Mufti Busir menulis Khawarijul ummah Masih ada pemikiran-pemikiran Mukhawarij di zaman saat ini Itu yang kita bahas tadi Bagaimana cara menghadapi Bersikap dengan orang Yang sedikit-sedikit bid'ah sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, teruslah mengaji, kaji, baca buku-buku tentang bid'ah, baca tentang bagaimana bawa bit karakteristik bid'ah, terus mengkaji, 37 masalah populer, saya kaji masalah bid'ah, kawan kita di Bogor, WA ke saya, kami sudah khatam 37, alhamdulillah, sepekan kami kaji satu masalah, 37 pekan khatam buku itu. Bayangkan, Mohon maaf Ustaz Samad Kami tidak bisa datang ke Az-Zikrah Waktu Ustaz, di tempat Ustaz Arifin Ilham Kenapa? Karena kami sedang menghatamkan 37 masalah populer Dia sudah hatam, saya belum mulai lagi Mereka sudah hatam, mereka kaji Kemarin ada dari Malaysia Salah satu pesantren pondok Mengirimkan dengan murid-muridnya Kami sedang membaca 37 Tolong Ustaz berikan kami ijazah Saya langsung ajaz tukum bi kitab, aku ijazahkan kitab ini untuk kalian pelajari melalui WhatsApp. <laughs> Terus mengaji, mengaji. Alhamdulillah kemuliaan besar malam ini kita bersama satu majlis dengan al-mukarram. Baik, faddal. Soalan yang diajukan kepada saya ada banyak dalam sepuluh Tapi maksudnya sama saja Jadi dalam sepuluh ini jadi dua soalan saja saya jawab Sebab yang lain semua sama eh? Iaitu apakah pandangan Ustaz aa, Tentang jihad di negara-negara umat Islam Seperti di Rohingya, di Patani, di Palestin? di Syria dan sebagainya apakah hukum ha, umat Islam itu berjihad dan yang kedua apakah hukumnya orang yang membaca surah yasin ha, pada masa berlaku kematian okey dua soalan saja nampak banyak eh, tapi sama <tuh> ha, ada lagi dua tambah lagi ha, saya pakai cermin mata ni bukan tak nampak stylo <tuh> Amalan yang di yang bisa dilakukan untuk ayah yang telah meninggal mengalir pahalanya untuk beliau. Apakah sebaiknya kita lakukan? Eh? Saya mau tanya ini, macam mana kita mau ikhlas dan tawaduk biar kita dapat husnul khotimah. Alhamdulillah. Baik. <tuh> di mana saja kita berada, kita tidak lari daripada dua keadaan. Eh? Sama ada kita berlaku baik kepada orang Atau kita berlaku buruk kepada orang lain Begitu jugalah eh, dengan sebuah negara Sama ada negara itu dizalimi atau dia yang menzalimi Allah mengajar kita apabila ada orang yang susah Kita kena tolong eh? Kalau dekat dengan kita, fardu'ain Kalau jauh, jadi fardu'kipayah Kita berjalan seorang, kalau ada orang minta tolong, kita mampu menolong, wajib menolong. Walaupun kita dalam solat. Seorang ulama Mesir, kalau tak silap namanya uh, Dr. Syarbasi. Dia tulis dalam buku Yas Alu Nakafiddin. Uh, saya lupa juzuk dia, tuan-tuan cari sendiri. Dia kata kalau kita sedang solat, lepas ada orang minta tolong. Huh? Dia jatuh di dalam air. Nah, kita boleh berhenti solat Putuskan solat tidak haram nah, Sedangkan solat itu haram kita hentikan Bila kita sudah masuk ke dalam solat nah, Kita hanya jadi halal balik selepas Assalamualaikum nah, Sebab tu dia panggil takbiratul ihram Bila kita takbir kita ahram Kita haramkan dia Jadi keluar daripada semayang haram Walaupun haram Ada masanya boleh. Ne? Kalau minum air haram tu imam. Allahuakbar minum air dulu, ne? haram. Neh. Ha. Tapi kalau Allah minum air dulu, makroh saja kata ulama. Neh. Orang yang lemas kita sedang semayang. Manikiaumidin, tolong, tolong. Ha. Kita eh orang lemas tak ada orang. Kita berhenti semayang eh? Tak payah katalah sahaja aku berhenti, tak payah Terus lari eh? Terus lari, tolong dia Nampak? Itu seorang individu Apatah lagi jikalau ada negara umat Islam macam Rohingya sekarang Mereka pun asal daripada Bangladesh Sudah lama berhijrah ke selatan Burma, Myanmar Tapi dizalimi, dibunuh, dibakar, disemleh dan sebagainya yang dekat-dekat itu fardhu memberi pertolongan berjihad ne yang jauh-jauh itu fardhu kifayah ne? apa makna fardhu kifayah wal fardhu ala kulli mukallaf fa iza fa'alahul ba'du saqata 'anil baqin asalnya semua orang wajib tetapi bila sebahagian sudah melakukannya maka gugur kewajipan itu jadi kita yang jauh apa kita dapat kita beri sumbangan wang macam malam ini sumbangan untuk Rohingya ne ah ne dan kita jangan lupa berdoa kerana berdoa tak kena wang berdoa orang sakit pun boleh berdoa ne jadi jihad ada yang wajib ada yang fardu kifayah kalau umat Islam di Palestin ne dibunuh dan sebagainya yang dianiaya wajib berjihad tak kira di negara mana pun hidup itu wajib berjihad bila kita ditindas ne dan jihad itu mengikut konteks negara masing-masing Kadang-kadang keadaan duduk dalam negara kafir, kita tak boleh nak, beri, nak berjihad macam di Palestin dan sebagainya. Mengikut konteks negara itu. Cita-cita untuk membebaskan Islam wajib ada pada semua hati umat Islam. Jadi bantulah umat Islam di mana saja dan yang umat Islam itu sendiri teruskan jihad dengan berpandukan Panduan daripada alim ulama' di negara masing-masing Bukan jihad semata-mata dengan nafsu Dengan amarah Tapi dengan panduan Yang memandu kita Kalau sakit, doktor Yang memandu kita Kalau nak pergi berjalan Yang travel ha? Yang memandu kita ke akhirat kalau perkara, perkara Islam adalah alim ulama'nya Soalan seterusnya Iaitulah Membaca Yasin pada ketika orang mati eh? Baca Quran ini Tidak mestinya baca kepada orang hidup atau kepada orang mati. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Awak baca seorang-seorang pun turun rahmat. Pasti turun rahmat. Neh, baca surah kabar tak turun rahmat. Neh, orang baca Quran satu huruf satu pahala. Ganda pula sepuluh Neh, ganda sepuluh Neh, bi syariah asyariah. Pak 10 kali campur satu kato ulama 11 satu huruf. Alif lam mim 30 kalau malas baca jugalah nun surakallahu alazim nah kalau sibuk sibuk lah nah, nah tapi kalau kita baca 50 ayat man qara' alqur'ana fi yawmin wa lam yuktab minal ghafilin barang siapa baca sehari semalam 50 ayat saja tidak lagi ditulis kalangan orang-orang yang cuai yang lalai. Baca Quran seorang diri turun rahmat. Baca berdua turun rahmat, dua dapat. Baca di bawah rumah turun rahmat bawah rumah. Baca di tepi laut turun rahmat di tepi laut. Baca Quran di kubur turun rahmat di kubur. Kita harap-harapkan rahmat itu ditumpang oleh apa yang ada di tempat kita membaca Quran. Almarhum Ki Ali Jadul Haq disebut dalam kitab dia uh, fatwa syariah. Neh tuan-tuan boleh rojok sendiri. Dia mantal Syekhul Azhar yang lepas. Neh. saya selalu baca buku-buku beliau. Neh. Buku-buku yang Ustaz Abdul Samad sebut, buku Syekh Hatiya Saqar, uh, buku-buku apa benda Syekh Ali Sabuni saya suka. Allah Rabbi dulu saya mula-mula be belajar Saya mengaji mula-mula kitab tafsir jalan lain dan kitab sopah tafsir. Ali Sabuni Kemudian rawa'i ul-bayyan. Allah pertemukan kami dengan pengarang. Ne? Di atas satu pentas. Empat tahun yang lepas. Ne? Lepas tu saya baca buku 37 masalah popular. Allah letak pulak malam ni. Dengan Ustaz Abdul Samad. Ini semua kerja Allah. Rabbil Alamin. Dia yang aturkan pergerakan kita pada alam ini. Allahu Rabbi. Jadi... Nah, Bacalah Quran di mana-mana Di situ turun rahmat Tidak ada tidak turun rahmat Pasti turun rahmat Kerana itulah nah Kita baca di dalam rumah kita Turun rahmat Kita baca di kubur turun rahmat Kata Syekh Ali jadul Haq Kalau kita baca di rumah Turunlah rahmat itu di rumah Dan bila kita baca di, di kubur Turun di kubur Tapi kalau kita baca di mana sekalipun Dan harus hukumnya Nah datanglah rahmat itu kebaikan itu di tempat kita baca kalau kita nak hadiahkan pahalanya kata syekh al-ali jadul haq dia kata yasilu sawabuha ilal mayyit sawaun kana qoriban aw ba'i dan minal qabri kalau kita hadiahkan kepada si mati Sampai pahala tadi kepada si mati Sama ada kita dekat Atau jauh Baca di rumah Atau baca di kubur Atau baca di depan mayat Sampai Tapi sampai bukan dengan izin Apa benda Syiah Ali jadulah Ditambah di belakang bi Biiznillah Dengan izin Allah Kalau ya Allah izin Boleh-boleh memberi manfaat Kalau Allah tak izin Tidak memberi manfaat. Orang hidup kita baca Quran tak beri manfaat. Ada tak? Ada? Khotam Quran pun dia kata ha, tak tak boleh pakai. Neh. Tapi kalau Allah nak memberi, neh orang mati pun dia boleh dapat manfaat. Dia kata kenapa baca dia sudah mati. Betul kita baca Quran, betul Yang tak betul, kita ajar orang mati baca Quran ha, Itu baru tak betul Eh hey, orang mati, ikut saya ya ha. Orang mati senyap Ba di atas ba Hei orang mati Orang mati kata, sudah mati lho ne? Kita bukan ajar dia baca Quran Kita yang baca Quran Eh, jadi bila kita yang baca Boleh-boleh saja eh, Kita harap-harapkan rahmat Al-Imam Al-Qurtubi Rahimah Allah Ta'ala menyebut Barang siapa membaca Yasin eh, Dengan niat eh, Yang baik Maka Allah akan diluluskan Niat itu eh, Setelah dia membaca hendaklah dia berdoa kepada Allah Ini Imam Qurtubi eh, Dia pengarang kitab Tafsir yang sangat hebat bukan haji Kurtubi tukang becak neh soalan seterusnya macam mana kita nak tawaduk dan ikhlas dalam hidup kita tawaduk ini merendah diri man rafa'ahu man tawada'a ah rafa'ahu allah siapa yang rendah diri allah angkat dia patutlah jangan jangan rasa rugi nak rendah diri nampak jangan sombong jangan takabur orang yang rendah diri Sudah mati pun namanya masih disebut tu tanda orang rendah diri Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Wafat pada tahun 204 hijrah Sudah 1200 tahun meninggalkan kita Betul? Tapi masih lagi disebut orang siang dan malam Kita belum lagi wafat Sudah tidak disebut orang Apa lagi kalau meninggal? Nampak? Nah, Itu kerana apa? Jangan sombong Cara nak merendah dirinya Kena-kena ingat, kelebihan orang yang merendah diri, Allah sayang. Jadi, merendah dirilah. Tak ada akan jadi rugi apa-apa. Nah, kalau kita ada empat pangkat sini, ada paku. Ada paku, jeneral empat bintang. Kita rendah diri dengan orang, tidak tercabut satu pun bintang. Nampak? Eh? Ha, di, lebihnya, bagus. Nah, jangan sekali-kali sombong. Kalau sombong, masuk neraka. Walaupun kita kiai, walaupun kita alim besar... Ada sombong sikit saja La Tidak akan masuk syurga ne? Jadi terus rendah diri Ikhlas, ikhlas sangat penting Imam Ghazali gariskan Empat perkara untuk sampai kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama iman Yang kedua ilmu Yang ketiga amal Yang keempat ikhlas Ikhlas ini janganlah kerana lain Aja bila syaitan masuk dalam hati kita ha, Itu orang ramai Baca lebih sikit Banyak sikit, ayat Quran panjang sikit Itu orang ramai, itu syaitan Neh, ah, Hati-hati Imam, Pak Imam Biasanya masjidnya tak ramai Ada lima orang jemaah Nih? Jadi sudah lapan tahun baca Nih? Kuliah, kulhu Kuliah, kulhu Tiba-tiba ada rombongan neh 14 buah bas Dengan 600 orang Mau semayang tumpang semayang Solat maghrib Neh. Syaitan pun pergi kat pak imam Takkan baca kuliah Belakang ramai Al-Baqarah satu kali Nampak? Imam paling belakang ha. InsyaAllah <Sessizuk> ha. Dapat dipengaruhi oleh syaitan Kerana nak menunjukkan suara Hati-hati Neh, ha. Duduk menyandar dekat tiang ni Lepas solat asar Orang sudah balik Relax lah susahnya hidup, wang tak cukup, cakap seorang-seorang. patut bunyi ramai masuk dalam masjid. mau tumpang salak asal, syaitan datang. eh, mas, orang ramai dari belakang, keluarkan tasbihmu, tasbih. kita pun insya Allah tan. semanallah, semanallah, semanallah, semanallah, semanallah, semanallah. Nah itu, hati-hati jangan, perdaya syaitan sangat hebat. Syaitan bukan kelas PJ lebih daripada PhD dia pandai eh tu kadang-kadang dengan case yang kecil saja kita sudah sudah tak ikhlas di masjid biasa masjid kadang-kadang di kampung orang hantar makanan ada berlaku tak orang takwe ada martabak martabak sini eh martabak bila orang masuk semayang isyak orang tengok oh ada martabak ha best eh atau martabak tapi semayang dulu Empat puluh orang semayang sama Imam dengan Bilal Empat puluh orang semayang Biasanya yang semayang Ba'diyah Isyak Ada dua puluh orang Separuh balik Dua puluh semayang Ba'diyah Isyak Tapi hari itu istimewa ada martabak Nampak? Dua puluh orang ini tak semayang Ba'diyah Kerana mau makan martabak Tinggal tiga orang Imam, Bilal dan panitia masjid seorang Nampak? Tuk siap. Yang lain sudah pergi makan, tinggalkan dua rokaat bang diyah isyak. Rugi. Nampak makan punya pasal. Nah, yang tiga ni alhamdulillah terselamat. Semayanglah bang diyah isyak tiga orang ini. Nah, atau dua orang dengan bilal tengah-tengah makan Rakaat yang pertama orang ramai duduk makan. Makanlah, makanlah bilal dan iman dah tak mau. Eh, Bilal kata nanti dulu, aku nanti masih solat lagi ni nah, Habis dengan Bilal, rosak semayangnya Tinggal Imam, Alhamdulillah terselamat Imam masuk tahayat akhir, orang belakang kata Habiskan, habiskan Imam jawab dalam hati, tunggu aku dulu Tunggu aku dulu <Sess> <Sess> <Sess> Habis satu masjid, empat puluh orang Martabak sapu habis Nampak nah, Ah Ini bahaya Jadi Ikhlaskan diri Dan gila yang lepas-lepas Kita tidak ikhlas Kita sombong dan sebagainya Rabbana la tu'akhina inna sina wa akhto'na Wahai Tuhan kami Jangan kau balas kejahatan kami di masa lalu Kami dulu bodoh Kami dulu cuai dan tidak mengetahui Soalan yang terakhir Macam mana kita nak baca Kita nak amalkan Untuk ayah kita yang telah meninggal dunia Adakah sampai pahalanya? InsyaAllah Ulama'-ulama' sudah menggariskan eh? Panjang lebar lah Sebab itulah ne? Saya uh, Banyak membaca pandangan-pandangan ulama'-ulama' Tentang amalan-amalan orang hidup ini Sampai atau tidak kepada orang mati Pandangan-pandangan ulama' yang muktabar Semuanya sampai Dengan izin Allah Neh Datang ustaz-ustaz Facebook ni lah dua tiga orang yang mengatakan tak sampai Ini yang pening ini Neh Ulama'-ulama' besar kata sampai macam ustaz Abdul Samad kata tadi Baca kunut Baca kunut ni orang tanya Syekh Ali Jadul Haq Dia jawab siapa yang baca kunut sah semayangnya dapat padilat doa kunut Siapa yang tak baca kunut sah juga semayangnya kerana doa kunut Itu bukan rukun semayang Ini orang besar Ini alim besar Ne? Yang banyak ilmu Imamul Muazzam Dia menjadi rujukan ulama' dunia Masih dia menjadi Syekul Azhar dulu Jawapannya ringkas Siapa yang baca kunut subuh Salatnya sah Dapat pahala baca doa Siapa yang tak baca kunut subuh Salatnya sah Kerana kunut subuh bukan rukun sembahyang Selesai Datanglah ustaz yang Facebook punya Tak ada ilmu Kut Ilmunya dalam Google saja. Siapa baca kunut Masuk neraka Napa baca Quran masuk neraka masya-Allah. Neh. jadi kita jangan jadi bodoh. Neh. jadilah orang yang cerdik. Jadi amalkanlah apa saja ikhlas kita doa kepada Allah. Allah bantulah Masya allah Ha karena orang yang mati wa laisa lin insani illa Siapa yang telah mati tidak lagi boleh beramal. Itu betul. Ada satu golongan diambil ayat ini Dia katakan, tak guna lagi kita ziarah kubur. Tak guna lagi kita berdoa untuk orang mati. Tak guna lagi kita berzikir dan hadiahkan kepada orang mati. Ne, tak guna lagi kita sedakah derma untuk niat orang mati. Kerana apa? Kerana orang yang telah mati, kata Allah, tidak lagi dapat beramal. Betul, pasal dia sudah mati. Tapi kalau kita yang amalkan boleh. Itu dalam Tafsir Muktabar Buka Tafsir Ibn Qasif Buka Tafsir Qurtubi Tafsir Syekh Zuhairi dan seumpamanya Orang mati boleh beramal Tak boleh Orang hidup boleh beramal tak? Boleh Sebab tu orang yang memandikan orang mati Orang hidup Nampak? Sebab bila dia mati Dia tidak boleh lagi mandi ne? Datang orang masjid mana jenazahnya mana Kata tu orang masjid tu sedang mandi Lari habis Meninggal pula orang yang ziarah Ha? Jadi orang yang mati tidak boleh mandi Orang yang mandikan dia boleh atau tidak boleh. Orang yang mati tidak boleh solat Tapi orang solatkan jenazah dia boleh atau tidak boleh. Jadi ingatlah Siapa yang nak hadiahkan kepada si mati Nak amalkan shodakah dan sebagainya Silakan seluruh ulama besar dunia Mengatakan boleh dengan izin Allah Wallahu Wallahu'alam Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Azhar Idrus Takbir oh. Bapak ibu jamaah ini melakukannya Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjut oh. Saya enggak dengar, kita lanjut oh. Masya Allah luar biasa Bapak ibu jamaah ini melakukannya Allah subhanahu wa ta'ala Mohon izin saya berdiri Laporan dari teman-teman panitia Uang dana yang terkumpul Untuk sementara hari ini Yang akan kita distribusikan untuk saudara-saudara rohinya Alhamdulillah Telah terkumpul 19 juta Allahuakbar Insyaallah kotak masih beredar Silahkan bagi bapak ibu yang masih ingin memberikan sebagian Atau lebih besar harta kita untuk saudara rohinya, Kami panitia akan mendistribusikannya Kalaupun nanti setelah acara Ingin transfer atau seperti apa Silahkan hubungi panitia Selanjutnya bapak ibu Insyaallah selanjutnya adalah Kita lanjut sesi tanya jawab Yang akan dijawab oleh Ustaz Abdul Somad Satu kali sesi lagi Yang kemudian kita lanjut dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Azhar Idrus doa penutup doa majlis dan kemudian Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu Taala selesai acara nanti kami mohon izin sekali lagi mohon izin kita tidak ada sesi foto-foto karena dua Ustadz kita memang benar-benar sedang dalam keadaan yang butuh istirahat. Maka dari itu kami mohon sekali lagi panitia Jangan nanti kita berebut untuk pengambilan gambar Baik untuk selanjutnya adalah Kita akan dengarkan sesi tanya jawab oleh Ustaz Abdul Somad Ustaz Azharidrus selalu diberi kesehatan Amin ya Rabbul Alamin Itu saja <tuh -tuh. <tuh -tuh. Tak ada lagi Semoga Ustaz Somad dan Ustaz Azhar Idrus kita berdua lah maknanya. Amin ya robbal alamin. Berbicara hal sunnah, berbicara hal sunnah saya teringat salafi dan salap. Dulunya saya berfikir salafi bukan aswaja sampai masih ragu. Sebenarnya kelompok yang menyebut salafi mereka adalah aswaja. Atau masuk takfiri Tengok dulu Sahabat saya Murid langsung dari Syekh Ibn Usaimin Ustaz Abdullah Hadrami Salafi Baca sendiri Bagaimana pendapat beliau? Baca sendiri Makanya jika halangan salafi sendiri Tidak senang dengan takfiri Maka untuk membezakan dia dengan salafi dan takfiri Dia buat nama baru Talafi Talaf artinya binasa. Bagaimana hukum orang yang mereka menikah tapi sebelumnya mereka pacaran dan selalu berzina hampir bertahun-tahun? Kalau dia taubat nasuha atau ibu minazambi kamala zambalah orang yang bertaubat macam tak pernah berdosa. Kita khusnuzan mudah-mudahan dia bertaubat nasuha. Tapi kalau sampai dia berzina hamil lalu menikah. Maka anak yang lahir tak boleh dinisbatkan kepada si bapa. Kalau anak itu lelaki Sesudah itu lahir adik dia perempuan-perempuan-perempuan Maka si abang lelaki tak boleh menjadi wali bagi adiknya Kerana dia bukan saudara seayah Tapi saudara seibu Kalau ayah itu mati Si anak tak dapat harta warisan Kerana dia tak ada hubungan nasab Kalau anak itu ternyata lahir perempuan Nanti bila dia mau menikah Maka walinya adalah wali hakim Falsultan waliyun man la waliyah lah ha. Karena dia sudah ada sebelum akad. Alwaladul filrash hadis riwayat Muslim. Seorang anak baru dinisbatkan ke bapa kalau dia ada sesudah akad. Sedangkan bila dia ada sebelum akad maka tidak dia diperakui. Tadi akui menurut hukum syar'i. Banyak saudara Muslim Rohingya jadi korban pembantaian. Apakah mereka syahid? Seorang ibu menengok jenazah anaknya Lalu dia katakan Ya syahid, wahai engkau syahid Belum tentu Innamal a'malu bin niat Sayyidina Uthman tidak ikut perang badar Tapi dapat pahala jihad Apa dia buat? Man jahazah ghazian faqad ghaza. Siapa yang menolong orang berjihad Maka dia dapat pahala jihad Kita malam ini insya Allah mendapat pahala jihad Jihad menuntut ilmu man kharaja fi ilmi siapa yang keluar rumah menuntut ilmu فهو في سبيل maka dia sama seperti orang berjihad hatta yarji'a ah, sampai dia pulang ke rumah jihad yang kedua karena kita menjahaza ghazian duit yang akan dapat ni kita kirimkan mempersiapkan untuk jihad dapat pahala jihad sedangkan saudara kita yang di sana meninggal dunia dipotong disembelih dibunuh dibakar kita doakan mereka semuanya mendapat syahid insyaallah Syahid bimakna mas'hud Dia dipersaksikan oleh malaikat Syahid bimakna syahid, memandang Karena sebelum meninggal, dia sudah memandang tempatnya di dalam surga Dia selamat daripada su'ul khatimah Dia selamat daripada sakratul maun Dia selamat daripada hisab Dan dia masuk ke dalam surga Sebelum makhluk yang lain masuk ke dalam dalam paruh perut burung yang berwarna hijau terbang ke sana kemari. Begitu disebutkan Imam Ibn Ibnul Khayyim al-Jawziyah dalam Kitab ar ruh Begitu juga disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam Kitab At-Tazkirah. Apakah anak soleh soleh haji ke hari kiamat nanti bisa menarik kedua orang tua dari neraka? bukan cuma anak kawan pun ustaz azhar idrus bila ustaz masuk surga tak nampak saya tolong tarik saya hadisnya ada dalam sahih bukhari sudah kita kaji di masjid darul iman dalam pembahasan al-luqlu walmarjan fi mattafaqa alaihi syaikh masuklah kalian ke dalam surga apa kata orang beriman sahabat saya yang dulu sama-sama mengaji mana rupanya kawan tadi tidak direct dia transit maka cari mankana di kalbuhu sesiapa sahaja yang dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi selamatkan dia makanya kita perlu berkawan dengan orang baik-baik mudah-mudahan dia masuk surga dia boleh selamatkan kita syafa'at orang beriman bagaimana dengan menyebut Allah tak punya mata tak punya tangan tak punya telinga Apakah penyebutan tak punya itu merendahkan Allah? Justru memuliakan Allah. Kenapa? Karena dengan telinga mata, berarti dia rendah. Karena dia memakai alat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dengan mengatakan mata, berarti dia menggunakan alat. Dan alat itu rendah, karena sama dengan manusia. Padahal Allah itu laisa kami selihi syai'un. Dia tak sama dengan apapun. Wah Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Kata tak punya, bukan berarti merendahkan. Ustaz Somad tak punya cacat. Merendahkankah? Justru menaikkan. kena tak punya sesuatu yang merendahkan. Saya mau menanyakan bagaimana cara supaya suami mau sholat. Berjamaah ke masjid. Bagaimana suami bisa berhenti merokok. Nanti kita tanya Ustaz Azhar Idrus, mungkin dia ada obat dari Malaysia. Doa untuk jodoh yang baik. Rabbila tadharni fardhan wa anta khairul warisin. Jangan kau biarkan aku sendirian karena kau sebaik-baik pemberi waris ya Allah. Baca banyak-banyak jamin datang pak Ustaz tunggu aja lah doakan saya segera punya anak pak Ustaz untuk yang memohon ni dan yang lain yang tak memohon tapi dia ada mudah mudahan dia punya anak al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin -al alrahmanirrahim malkumiddin iya kenal mudah iya kenal setainun asrul almustaqim asrulilladzina al al al hamtahu alimul -al mautu bihalekimuladzalin amin mohon doakan anak saya bernama intan Agar penyakitnya diangkat nanti kita mohon doa dari saudara kita yang datang musafir jauh dengan niat yang baik tulus doanya kita aminkan dikabulkan Allah Subhanahu Wataala. Selanjutnya saya serahkan langsung kepada Al Mukarram Ustazuna, Ustaz Ustaz uh, Azhar Idrus. Doa. Baik kita sudah sampai ke penghujung. Saya mengucapkan terima kasihlah. Jutaan terima kasih kepada semua Yang bersusah payah Untuk hadir pada malam ini Yang memberi sumbangan Kepada saudara kita di Rohingya Allah sajalah yang Mampu membalas sumbangan tuan-tuan dan perempuan Kerana yang kita pakai ini Akan jadi buruk, yang kita makan Akan jadi najis Yang kita bina, akan jadi runtuh Tapi ma' sadaktum pakot abuqaitum Apa yang kamu sadakah Apa yang kamu derma Ha, kamu beri sumbangan Itu akan kekal sampai kepada kamu Di hari kamu bertemu dengan Allah nanti Saya mencapkan ribuan terima kasih kepada yang sangat saya kasihi Tuan Guru Ustaz Abdul Samad Yang mengizinkan saya berada di sebelah kanan beliau eh, Sehingga saya rasa macam Kaku untuk berkata-kata eh, Terima kasih kepada pihak pengurusi Semua panitia masjid Sususnya Rakyat Riau macam yang saya kata tadi, yang saya bagi tahu tadi Riau itu religion Islam uh, uh, unity, Maknanya agama Islam ialah membawa persatuan. Jadikanlah riau ini sebagai sumber Ataupun dasar bersatunya kita Seluruh umat Islam Nusantara Kalau tidak pun si dunia Jadilah di Nusantara Riau sebagai sumbernya nah, Saya tertarik lihat orang yang begini ramai Anak muda daripada 3 tahun yang berdokong Sampai yang tinggal 3 hari lagi mau meninggal dunia Pun datang untuk eh, Memeriahkan lagi Majlis kita pada malam ini Ini bukan berkat saya Inilah berkat ibu bapa tuan-tuan dan perempuan Yang melahirkan tuan-tuan dan perempuan Anak-anak yang boleh memenuhkan rumah Allah Pada zaman kita sekarang Yang dahulu kita tak dapat lihat bagi ini Tolong jaga bagi pihak saya Ustaz Abdul Somad, Samad ne? Jaga dia betul-betul Tapi nanti saya nak pinjam dia pergi Malaysia boleh? Ha, mana tahu boleh kahwin seorang lagi di sana dah. Jadi berulang-ulang Berulang-ulang Haa macam doa tadi kan. Ha, doa itu hati-hati kadang-kadang ada seorang dia tanya ustaz, ustaz izi suami saya dia kahwin seorang lagi, eh tapi dia kata sebab dia yang berdoa. Ha, dia yang aminkan doa dia, isteri. Saya kata apa doanya? Dia pun bagi tulis. Doanya suami saya selalu baca doa ini, Allah marzukna zaujatan saniatan jamilatan. Ya Allah kurniakan aku Uh, seorang lagi isteri yang cantik yang kedua kan? yang isteri ni tak reti Arab amin amin ya Allah amin ya Allah lalu kahwin neh uh, ambil kahwin sekarang perang neh uh, ha jadi hati-hati neh hati-hati uh, ustaz Abdul Samad ada doa macam tu kerana belum belum lagi nanti saya apa ni apa ni saya sanakkan eh? dan ceramah Jadi terima kasih, mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada kali yang lain Kita bersama pada malam ini Seterusnya kita akan bersama sampai ke dalam syurga Allah, amin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salatu was ala wa ala alihi ja al marhouma, wa sabil ja al jamain. Allahumma jaa al wa, la shakian, wa la Allahumma ta jaa alfina Wala Maana ana Wala mahruma. Allahumma jaa'na fi hadi lailatimubarakah min al-sughdai al-makbulin walla min al mardudin Allahumma aza al-Islam wa al muslimin wa wa, wa Damir a'da Allah mansur al Islam al muslimil mujahidi fil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi wa sallam. Walhamdulillahir rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Takbir. Takbir. Takbir.